17-та мантра написана в розмірі Гаєтрі. 17-та мантра це насправді гаєтрі мантра. Гайетрі мантра це три рядки по 8. Але третій рядок, рядок тут повторюється двічі, два рази. І різні Ачарі дають різні пояснення. Деякі Ачарі кажуть, що. Вона повторюється двічі із поваги до Господа. А Веданта Дешіка каже, що вона повторюється двічі через хвилювання. Тобто, відданий просить Господа швидше виконати Його волю, тому вона повторюється двічі. Давайте ми її прочитаємо. Ваюрані ламам ритам адхейдам басмантам шарірам Ом крато смара критам смара Крато, смара, критам, смара. Нехай це тлінне тіло перетвориться в попіл, і життєве повітря зілляться з усією сукупністю повітря. О, мій Господи, я прошу Тебе зараз, згадай моє житопринесення, і, будь ласка, пригадай усе, що я зробив для Тебе, адже Ти – вища мета усіх житопринесень, і Ти насолоджуєшся всіма жертвами. Баю, Анінам, Амрітам, Басмантам, Шарірам. Отже, спершу відданий просить, нехай повітря зілляться із загальною сукупністю повітря. у нас в тілі є прана, це життєве повітря. Є 9-10 різновидів, 5 основних пран. Прана, Апана, Самана, В'яна Йодана, які рухають. Енергію вгору, вниз, стискають, розширюють всі наші органи, які виводять з нашого тіла. Тіла все, все не потрібне. І ще є п'ять другорядних пран. І ми живемо завдяки тому, що в тілі рухається ця прана. І Ачарі пояснюють, що коли відданий молиться в, у Панішаді, «Нехай моє повітря зілдеться з загальною сукупністю повітря», тим самим він має на увазі все тонке тіло. Тобто він каже «Нехай моє тонке тіло повернеться в Махаттату. Махаттатва це найтонший елемент. Це елемент, практично іноді його називають свідомість, матеріальна свідомість. Це найтонший елемент, який існує ще навіть до оманного его оманного его. І практично, коли ми просимо, коли відомий просить, щоб тонке тіло злилося, увійшло назад у Махатату, тим самим він просить, щоб його тонке тіло повністю очистилось. Тобто, щоб він звільнився від оманного его. Тобто, практично, він позбувається всіх прив'язаностей. Тобто, він просить, щоб його тонке тіло стало вільним від всіх бажань. І Шила Правопада в коментарі і якраз і пояснює, що ми перевтілюємося, народжуємося знову і знову, і це є джерело безмежних страждань. Ми страждаємо знову і знову. Але чому ми народжуємося знову і знову? Привопаде пояснює, що це є наслідком різноманітних бажань чуттєвого задоволення. Тобто це, такі бажання притаманні всім видам життя, від мікроорганізмів до брами і інших Півбогів, які мають найдосконаліші матеріальні тіла. Бажання породжують перевтілення і бажання є причиною всіх наших страждань. Отже, відданий просить Господа допомогти йому очистити тонке тіло, тобто позбутися від всіх матеріальних прив'язаностей від всіх матеріальних бажань. Палдеві Дябушан пояснює, що тонке тіло очищується за рахунок. У цій авідії, про яку ми говорили, або карма-йоги. Карма-йоги од цієї частини. Якщо тут йдеться про Г'яна йогу, то тут йдеться про карма йогу. Музична пауза. За рахунок карма йоги за рахунок того, що відданий. Виконує свої обов'язки за, за рахунок того, що віданий працює над своїми анартхами, його тонке тіло очищується, він, він отримує змогу очиститись від прив'язаностей. І після того, як тонке тіло очистилося, він просить, тепер, коли я позбувся тонкого тіла, коли я вільний від тонкого тіла, ти можеш також і прибрати моє грубе тіло. Коли вже немає тонкого тіла тоді нехай моє грубе тіло згорить. Басмантам Атхедам, Басмантам Шидерам. Не навпаки, не раніше. Якщо раніше, то ми будемо або привідомо, будем або народимося знову. Тобто відданий просить очистити його від тонкого тіла, очистити його тонке тіло, практично позбавити його тонкого тіла. Потім позбавити грубого тіла. У третій пісні Капіладев пояснює Джараят Яшу Якоша Нігірнам Анало -ядга". Каже, що бакті Так само як вогонь травлення Спалює те, що ми їмо Так само бакті Спалює, перетравлює Наше тонке тіло Якщо ми виконуємо бакті То бакті спалює Наше тонке тіло і в нас не залишається цієї, цього, цієї зумовленості, того, цього тонкого тіла яке, тіла, яке примушує нас народжуватися знову і знову. І, іноді правопада також наводить цей приклад із кокосовим горіхом. Я не знаю, чи ви коли-небудь бачили такий повністю сухий кокосовий горіх. Якщо він повністю висихає, то він всередині е, зморщується і відривається від е, цієї від цієї грубої, твердої шкаролущі. Та? І він тоді калатає всередині. Торохтить прямо так. Тру -тру -тру -тру. Чути. Так само він каже, що відданий, який повністю позбувся всіх матеріальних бажань, він залишається в цьому грубому тілі, але він не зв'язаний, не прив'язаний до нього. Він не, не, не зріс із цим тон, з грубим тілом, як всі ми. Чи як кокос, який ще не висох. Приріс до, до цієї шкари вище. Але коли він висухає, висихає, то він відривається, і він не зв'язаний ніяк з рухом тобто, Тут відданий прохає про це очищення. І Бакіно також каже, що це насправді молитва не є молитвою чистого відданого. Це молитва більш Д'яна Мішра Бакти. Тобто відданого, який Сильно зацікавлений у звільненні. Але він теж пояснює, що Д'яна Мішабакі це є двері до чистої відомості. Не можуть служити дверима до чистої відомості. Дуже цікаве пояснення цього Анілам дає Мадвачаря. Він каже, нехай моя прана зіліться з з Анілої, і нехай вона увійде в Анілу. Він ем пояснює, що Аніла можна розбити на дві частини. А і Ніла. Він каже, що А, А, той, хто знає Багавадгіту, той може пригадати, що А. А, це насправді А. Ну, це граматичне значення, але в Багавадгіті Крішна каже, що із всіх літер всіх букв алфавіту я А. Він є А. Тому мадачаря каже, що А – це вішну. Так? Це Верховний Господь. А Ніла – це Нілаям, Ям. Це обитель. Тобто, А Ніла він пояснює, як обитель Господа. Верховний обитель Господа. То практично він каже, що це від... прохання відданого війти в обитель, в духовний світ. В обитель Господа. перед тим, як залишити тіло, Віданий прохає Господа згадати про все, що він зробив. Віданий пишет дуже цікаво. <кхем> Віданий це 86-та сторінка в українській панішаді. Це десь посередині коментаря. Віданий творить цю молитву під час смерті цілком усвідомлюючи свої минулі дії і свою кінцеву мету. Але той, хто перебуває повністю під владою законів матеріальної природи, пригадує всі огидні вчинки, скоєні впродовж існування свого матеріального тіла. І відповідно отримує після смерті інше матеріальне тіло. І правопадок наводить дату з Багаладгіди, 8.6 в цьому вірші сказано, що розум переносить із собою нахили того, хто помирає, до наступного життя, яке залежить, таким чином, від розумового стану Ісоти під час її смерті. Це я сьогодні читав жарт. Як зустрічаються два знайомих, один каже, каже Ізя, я чув, що ти, що ти був при смерті. Каже, так і так, я був при смерті, думав, що вже, помру, вже помирав. І каже, і знаєш що? Вся життя перед очима прийшла. Все пригадав, все пригадав. Якщо тепер я хожу, збираю бурги, поки не забув. <рес> все, хто що я <рес> так, про, про, про, що він, про що він згадав. Так? Про що він згадав? <рес> Чи як в тому іншому жарті про А син тут? Так, так, тато, я теж тут. Я те тут. Но син теж тут. А молодший син? ти каже, так, і молодший син теж тут. І молодший син також тут біля, біля тебе. Каже, каже. Син теж тут. Каже, а дочка де? Дочка теж тут? Він каже, так право, так право. І дочка теж тут. Всі, тут, всі тут біля тебе. Він каже, а хто ж тоді в магазині залишився? Всі тут зібралися, хто ж в магазині залишився? Навіть помираючи, вона буде думати про те, про що він думала протягом життя. тема, це велика тема, про що думає людина під час смерті? Що пропада пише? Однак віддані, здійснюючи віддане служіння Господу, розвивають в собі любов до Бога. І навіть якщо в момент смерті відданий і не згадає про своє благочестиве служіння, Господь його не забуде. Відданий у цій мандрі нагадує Господу про свої жертвопринесення, але навіть і без подібних нагадувань. Господь пам'ятатиме про любовне служіння свого чистого віддану. Якщо людина практикувала якусь садуну, тобто якусь, якусь, давалася до якоїсь духовної практики, то під час смерті до неї приходять її вчителі ходять її вчителі, і вони їй допомагають, нагадують. Це, може, ви пам'ятаєте, наприкінці 80-х, на початку 90-х був такий запис. Це співав Махавішну сам, він під співає, і він розповідає історію, він розповідає історію, як він їхав у... в Індії по дорозі, і що на зустріч нам мчався вантажний автомобіль, який вихляв з боку в бік. І каже, в якийсь момент я ще дивився на те, що було навколо нас, і потім наступного моменту я побачив автомобіль далеко знизу. Я почув сильний удар, а потім побачив автомобіль далеко знизу. І я побачив, що що наші машини, наші машини зіткнулися, і я побачив, що я лечу, що я в повітрі, що я далеко зверху спостерігаю за тим, що відбувається знизу. Я побачив своє тіло далеко знизу, і потім зрозумів, що я, я, я помираю. І каже, справді, перед очима промайнуло моє життя, я побачив своє дитинство, я побачив школу, інститут, і потім я побачив Ісуса Христа, я поклонявся в дитинстві, потім в школі я зацікався потизом і я кажу, я побачив Буду. Потім, після того я, може, я почався інститут, я потім зацікався свідомості Крішни і каже, і тут я побачивши Ісуса Христа, побачивши Буду, я побачив щилу правопаду. І шіло правопада йшов до мене дуже строго і казав, що я тобі казав робити в момент смерті? Він а! А, ще вабрубовано. Гаре Кришна, Гаре Кришна, Кришна, Кришна, Гаре Гаре. Гаре Раму, Гаре Раму, Гаре Раму, Гаре Гаре. І каже, через якийсь час я отямився в лікарні. Все ж таки, повернувся в тіло. Є багато таких цікавих історій, відданих, які були при смерті, і невідданих, які були при смерті. Хтось йде в хороші місця, люди, які прожили тяжке життя. Наприклад, дуже страшною була смерть цього коментатора, персоналіста, коментатора на Багавид Гіту, якого ще пропада цитує, що він казав, що треба віддатись не Крішні, а не народженому в Крішні. Що не Крішні треба віддаватися, а не народженому в Крішні. Це насправді був доктор Радакришна. Він був в якийсь час послом, наскільки я пам'ятаю, послом Індії в Росії, і в якийсь час він навіть був президентом Індії. І коли він помирав, він помирав в страшних муках, в муках і в страшному страху. Теж. Написав щось там Бібліятеїста чи щось таке в Росії, теж там насміхаючись над Біблією. Теж він, коли прийшла до нього смерть, він кричав, верещав, репетував, він кричав, що врятуйте мене, не дайте мені вмерти. І в кінці кінців навіть прохав привести йому священика. Хтось іздається з наших навіть цих відомих лідерів партії. Теж там хтось прохав привезти йому священника перед самою смертю, тому що вони дуже, дуже, боялися, дуже боялися. Теж це відомо. Відомо, що деякі з них, це навіть в цьому, в, в підручнику для медсестер записано, що перед смертю деякі хворі починають кричати і починають казати, Заберіть їх з ругами, заберіть цих з, руга, з ругами. І вони бачать і мадуть, що вони приходять з, з, з шнурками чи з ланцюгами. І вони починають кидатися в тих. Ні, ніхто їх не бачить, але ці люди вже їх бачать на тонкому рівні. І це навіть має назву якусь там перед, передсмертна там, галюцинація чи щось таке. І просто вколюють ще якийсь укол, не розуміючи, що відбувається. Той, хто провів а, життя таким чином, правопаде пише, пригадує всі огидні вчинки. вчинки. Тому треба відповідно жити іншим, іншим чином, щоб бути готовим до смерті. Тому що ми під час смерті будемо пам'ятати те, Смертні ми будемо пам'ятати те, про що ми думали на протязі життя. Якісь запитання? Сампуті, Вішна Чакраді Такор каже, що коли про любов говорити відкрито, то вона починає в'янути. Коли відкрито, якщо, ми відкрито всім показуємо любов, то вона починає так, зникати. Насправді, мова любові – це мова натяків. Дуже часто. Не пряма мова, а мова натяків. Так само те, що стосується духовної науки. Це взагалі само по собі є чудом, що духовні речі можна пояснити матеріальними словами. Само по собі це не збагненно. Вже само по собі це є акт містичний, як матеріальне слово може передавати те, що, не, що є поза матерією, що немає назви в матеріальному світі, що неможливо описати, що немає розмірів місця, що поза, поза матерією. І тому часто, особливо панішади, описують духовні реалії непрямо. Таким чином, примушуючи нашу свідомість підніматися трохи вище. Тобто, бачити, здогадуватися. Часто, Була якась судова справа, і наш і тоді не був президент, він виконував обов'язки нашого президента, і він мав якось провадити ці от судові розбори. І він до мене підійшов, сказав, як це зробити так. Каже, я буду говорити з адвокатом протилежної сторони. Каже, мені треба, щоб вона подумала, що ми подамо зустрічний позов. Але я не хочу казати цього прямо. От, допоможи мені, як мені це так сказати, щоб вона сама здогадалася? Щоб вона сама подумала, о, він, мабуть, хоче так от зробити. Тому що каже, якщо я скажу прямо, вона або не повірить, або, або не злякається. От, як це так зробити, щоб вона сама здогадалася? Щоб вона подумала, що я це приховую, але ніби якось я так прохопився, чимось там, якимось натяком, чи не натяком, чимось іншим, про якусь іншу річ сказав, і щоб вона сама здогадалася, що, що ми можемо подати зустрічний позов. Тобто навіть у, в матеріальному світі часто, коли людина здогадується про щось, це набагато глибше е, попадає, набагато сильніший вплив має на, на людину. Так само, коли скажімо зараз, ці сучасні методи е освіти. В сучасних методах освіти е пропонують е вже не просто давати матеріал і казати, це от так, от і так, ти типу зрозум... повинен зрозуміти те і те. Тому що тоді, якщо це дається таким чином, мозок просто забуває. Вважається набагато ефективніше, якщо те, що треба вивчити, не є самоціллю, а є методом для досягнення чогось іншого. Якщо, наприклад, тобі кажуть, що ти повинен, що коли ти, ну, не знаю, що коли ти розшифруєш цей напис, то ти дізнаєшся, де лежить торт. Тут написано, де лежить торт. Але щоб розшифрувати цей напис, тобі треба розв'язати 15 рівнянь математичних. І ти тоді розв'язуєш ці рівняння, для того, щоб знайти торт, ну, образно кажучи, тоді ти набагато швидше розв'яжеш ці рівняння, і ти запам'ятаєш це набагато швидше, ніж якщо тобі просто давати рівняння, і якщо тобі просто показувати оце от так от і так от, так от, і так от. тому що це тоді не зрозуміло навіщо. Неясно, для чого це. А якщо мені треба е, щось інше е, знайти, і це просто є методом, і я е, просто повинен сам знайти, здогадатися, вивчити, зрозуміти, то набагато швидше людина розуміє, набагато глибше це засвоюється. Так само і з тим, що стосується трансцендентної реальності. Іноді ефективніше, якщо це не, сказ... не сказати прямо, а якщо ми розшифровуючи це знаходимо, чи здогадуємося про це. це... Збері... Таким чином ми, якби, таким чином автор, якби, Захищає чистоту цієї теми. Такі того, з'являється що? Так, тому потрібна парампара Тому потрібна парампара Це раз, а по-друге, тому треба все сприймати в його сукупні, сукупності. У нас є оця от, академічна і моральна чесність, це означає, що ми не беремо один шматок і вириваємо з контексту. Ми дивимось, приймаємо все е, в цілому, і воно все повинно між собою узгоджуватися. Тоді, е, тоді стає очевидним, що є що. Для цього потрібна парампера. здається, що настав час підштовхнути небо вгору, тому що наставило нас сильно вже тиснути на декого з нас. Правильно? Давайте ми зробимо всі